Lakini tutakapokuwa tumeanza maandalizi haya ni ishara njema hata kama hatutopata mwezi tutaondoka katika dunia tukiwa na furaha kwa sababu tuko kwenye kujituma katika mambo ya haki Katika huu mwezi unaokuja mbele ni mwezi wa kujikurubisha kwa Allah kwa kutekeleza fardhi na ni mwezi wa kujikurubisha kwa Allah kwa kutekeleza na wafi kutekeleza sunna na hakuna dini bila sunna hakuna dini bila sunna al-imam Abdullah ibn رحمه الله تعالى فمسيمه قد تقوني ياكي antibody amehitaja alimamu ajarimi katika sunnah akasema رحمه الله تعالى بلغني ان اول ذهاب الدين ترك السنه mimi nimefikia na na ilmu kutoka kwa kuondoka katika dini dini kuanza kuondoka kwenye maisha ya watu ni watu kuziacha sunna ni watu kuyaacha yale mambo ambayo hawakufaradhishiwa ni mambo wamependekezewa wakiyafanya watalipwa wakiaacha hawataandikiwa madhambi hawataadhibiwa Koyo dini itapotea kwa watu kuanza kuyaacha haya yadehabu din sunna sunna kama yadehabu hablu quwatah quwa Itakuwa dini inapotea kwenye maisha ya watu kwa watu kuwacha sunna moja baada ya sunna nyingine leo wanaacha hii ni sunna mwana ukifanya unapata thawabu kiacha hukati dhambi kesho wanaacha nyingine kishukutu wanaacha nyingine kishukutu wanaacha nyingine kama inavyoisha kamba uzi mmoja baada ya uzi mwingine matokeo yake sasa muislam anabakia na uislamu jina kwa sababu kwake aliona yale ambayo hakufuradhishiwa hayana umuhimu kwa hivyo hakujichosha kuifuata wala hata kutaka kuyajua hakuitajie kitu kama hicho. yake sasa dini yake ikabakiwa imeshikwa imeniminia. Hata ukitokea mtihani mdogo anaangukia kwenye shimo la shirki, anaangukia kwenye shimo la ahwaa, anaangukia kwenye shimo la anaingia katika moto wa Jahannam wal Lakini ni kwa sababu alipuuza ni kwa sababu walidharau sasa huwezi wewe ukathibiki kama utayaacha aliyoyadhibiza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo lazima tuupokee mwezi tukiwa na azma ya kulazimiana na sunna kwa majiko Ukiijua kwamba hii ni sunna na simuishika mikononi na kuzizoeza nafsi zetu na yale mambo ya wajibu na tukayafanya kuwa ni asili yetu yaani ukikosa jamaa ya dhuhuri nafsi yako isi na furaha uwe na huzuni usiikose jamaa de la asiri lakini kama utaikosa jamaa ya subhi alafu ukaona ni kawaida basi kesho utakosa subhi na dhuhuri nikishukutwa utakosa subhi dhuhuri na asri matokeo yake utaishi na ile tabia ya kuwashika watu mabega misikitini ukikuta mwanzo wanasali waenda kungabhewa nyuma yake kwa kumgusa bega wewe utakuwa mamuma wake kwa sababu unajua nitazipata jamaa tu jamaa ya imamu wangu hayana wa umuhimu matukio yake sasa unazidi kutoka hatua moja baada ya hatua nyingine ukishafika hatua kama hiyo kuja muskitini kuswali utakua sio jambo lazima kwako utaswalia nyumbani utaswalia ofisini kwako na ikitokea dharura utaacha kuswali utalipa magharibi na haya ni maisha wameshayafika baadhi ya watu lakini sababu walizipuuza sunna za bwana kitu ambacho ni sababu ya wewe kupata wilayatullah. Ukayapata yale mapenzi ya Allah na ule urafiki wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo sisi tuna haja ya kujituma katika mambo ya khair na kuongeza jitihada katika mambo ya khair katika huu mwezi wa shaabani kama alifuku ameongeza jitihada hizo mimi wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kama walivyoongeza jitihada hizo wema wetu waliotangulia masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na man baadaho na wale waliokuja baadaye lakini pia katika mambo yanayohuzunisha sana huo mwezi unaokuja Ndiyo mwezi shaitani anajitahidi kutengeneza mazingira katika mwezi huu kuna baadhi ya watu ule mwezi ukiingia wasipate chochote katika khairi ukawa ni mwezi umekithiri bidاعة kuliko mwezi mwingine ukawa ni mwezi umekithiri mambo ya uzushi kuliko miezi mingine kiasi kuna mtu akienda kuswali msikitini akakuta watu hawaimbi anaona kama hajaswali msikiti ule ramadhani kwao kama shahabani swala so, gani yani msikiti raha ya kusali kwa sababu yeye anajua raha ya ibada ni kuimba akapatikana mwenye kuimbisha kwa sauti nzuri lakini kuna baadhi ya watu pia wakaenda mbali kutafuta misikiti ya watu wenye sauti nzuri akili yake ikimtuma kiswali ya kuni mtu msikiti wa jirani yake ambao sauti yao sio nzuri kama ibada yake haisikii ladha yote haya ni katika mambo ambayo yamezuileka yame katika nafsi za waislamu na sio mambo mazuri unaweza ukaacha msikiti kama msikiti ule ni msikiti sio wa sunna na mbele yake kuna msikiti wa bid'a na mbele mwingine kuna msikiti wa bida. Hapana, mimi nahitaji msikiti wa sunna basi ukaenda mbali kwa sababu ya kufuata msikiti wa suna Hilo chokoje busuri. Lakini hapa jirani yako kuna msikiti wa sunna. Wanasali kama aliposali Mtume na maswahaba zake. Na kule mbali kuna msikiti wa sunna. Wanasali kama aliposali Mtume na maswahaba zake. Wewe ukaacha msikiti huu ukaenda mbali eti ufuata sauti ya yule qari katika yule msikiti na usijiapo ususi choshe miguu yako na usimchoshe mwili wako katika jambo ambalo hali Bali bali kutia dosari katika ibada yako ndugu zangu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja akiwa na msahaba zake هذا الحديث الذي امهكاه الامام احمد في مسلم ومهتجه الحديثي للماممهنينه في الامام الحديثي في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انا سام بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده متومه صلى الله عليه وسلم الكوريا مستار في kachora mstari mmoja mrefu mwenyooka msahaba wameuona vizuri mstari ule tumba qala kashamtumu yakasema hadha sabilullahi mustaqima Hii ndiyo njia allah iliyo masahaba msahaba wakijua kwamba njia ya allah iliyo haina kona wala haina matao njia moja imenyooka. Thumma khatta khututan 'ala yaminihi wa 'ala shimali. Kisha mtume akachora mstari mwingine kuliani mwa mstari ule na kushotoni mwa mstari ule. Akachora mstari, masahaba wakaiona ile mistari ya kulia na mistari ya kushotoni. Thumma qali, kishmtume akasema hadi hii suu hizi pia nazo ni njia laisaminha sabilun hakuna kati ya hizi njia ila alayhi shaytanun yad'u ilayh speako katika njia hiyo kuna shaytani analingania watu kupita katika njia hiyo kuyu hii yawanza ni njia na ni njia ya Allah tabaraka wa ta na hizi za kulia na kushotoni ni njia na katika hizi njia kuna mashaitani wapo pale imma ni mashaitani wa kibinaadamu na imma ni mashaitani wa kijini wanawalingania watu kuzipita njia hizo lengo ni kuwatoa katika njia ya Allah Tabarak wa kawasomea Thumma qaraa kisha mtume akawasomea zake aya hii وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لاق حقيقه هي ديو نيا يangu اليونيوكا 14 ولا تتبعوا السوء نوالا مسيفات نيه هذي ستبدني فتتفرق بكم على سبيله الله جبار ر به لعلكم تتقون kundo usia allah amekupeni ili mpate kufikia daraja ya takwa hamwezi kufikia daraja hiyo kama hamtopita njia ya allah na njia ya allah ndio njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam allah nasema unoaongoza wa watu katika njia hii yenye na hiyo ndio njia walilipita masahaba wa bwana mtume sallallahu wa alaihi wasallam ittabu ma unzila ilaikum min rabbikum wa la min dunihi awliya qalilan ma tadhkkarun ko lazima sisi tulifuata njia hii ni lazima na sio khiani ikiwa unataka salama katika dini yako basi تفوت دينك وفمك الذي كان معه متومه صلى الله عليه وسلم نما صحبه زكي نهapo utasahimika نهapo utaifikia daraja taqwa hakuna taqwa nje ya njia ya Allah tabarak wa taala hakuna الله عليه kulazima turudi katika njia na kurudi katika njia ni jambo ninahitajia kupambana na nafsi kwa sababu nafsi ina mambo yake inayozoea mengi Halafu Ikaishi ikijua yale mambo ni dini Halafu leo unakuja kuambiwa sio dini manake sio sunna inachukua muda nafsi kukubali sasa lazima muombe Allah tabara kwa Taala tawfik akuwafikishe akikunjue kifua chako katika huu mwezi unaokuja wa Ramadhani uwe ni mwezi wewe wewe kubadilika na kama ulishaza kubadilika kabla ya mwezi huo basi uwe ni mwezi ukumuomba Allah akupe thabati hapo uliposimama ukabakie hapo mpaka mauti na Allah sikufishe unje ya njia hiyo na hili ndiyo jambo la msingi Kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuwafikishi Ukabakia katika uislamu wako Ukabakia katika sunna ya mtume wako sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa haya ambayo nime yazunguza. na imani nitakuwa nimetoa dira kidogo japo mtakuwa si kufikisha pake Aa, lakini kwa sababu naona pia wakati wa adhana umefika na huenda baada ya adhana kukawa kuna maswali moja ama mawili basi niache nafasi hiyo lakini wali watakaojipamba na sifa za takwa na wakamuomba Allah tabarak wa taala awawafikishe Allah atawafikisha alikuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam akimwomba Allah Allahumma inni as'aluka na sisi tuna haja zaidi ya kumuomba sana Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuziombea familia zetu Wake zetu na watoto wetu na vizazi wetu ikiwa tujipamba na sifa hizi tutakuwa tumejifungulia milango ya kuingia kwenye msamaha wa Allah tabaraka wa Ta'ala tumetengeneza mazingira na sisi kuzingia pepo ambazo Tajiri min hal-anhar. Chini yake Panapita mito mezuri mizuri ya maji mazuri mito ya maziwa mito ya asali mito ya mvinyo mito ya maji mazuri na ustaraji kuipata pepo kwa kuimba tu kwamba baada ya swala utakao unaimba eh, Allah kuingize peponi alafu Allah atakuingiza peponi hapana usiweke imani hiyo kaze mkanda wako zikaze uovu pambana na nafsi yako uisimamishe katika toaa ya Allah uisimamishe katika toaa ya Mtume sallallahu wa wasallam alafu utaiona pepo inakusogea karibu yako ile ladha ya ibada utaihisia lazima tumuombe Allah subhanahu wa ta. ta'ala na yeye amefungua mlango wa kuomba lakini pia alipokuwa katika Qur'ani akielezea hizo aya za funga akielezea umuhimu wa yeye anataka aombwe niombeni niko karibu na ninyi nitakujibu ni maombi yenu tutumie nafasi hiyo kumuomba Allah Ta'ala kutubadilisha tabia zetu mtu watu wa tabia nzuri kutupa nguvu katika toaa na uwezo wa kumwabudu kumtulivu lakini kumuomba Allah atusaidie juu ya vishawishi na mambo bali, bali ambayo yanatutoa sisi katika dini yake. Hili haliwezekani kama tutatumia muda wetu kuanzia sasa kabla ya kuingia Ramadhani ili tukiingia Ramadhani iwe nitabia yetu sisi kumuomba Allah tabarak wa taala na kuongeza jitihada katika ibada. Nimalizie kwa maneno ambayo امي يزغومز الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى يوصي ابيانا ويوامبيا يا ماشره الشباب اني فيانا عليكم بالاخره تطلبوها لازمشني جتمني وانجزني بيدي كيتفوت اخيرا وانجزني بيدي kuitafuta akhira tumieni wakati wenu kuitafuta akhira hakuna kipindi kizuri kama kipindi cha ujana kipindi muhimu sana ngulizeni wazee wanakijua kijua thamani yake na kipindi ambacho ukikishaondoka hakirudi tena kwa ukikitumia vizuri kipindi hichi utaufurahia uzee wako ukifika lakini hata ikitokea umechukuliwa kabla ya huwa uzee utafurahia maisha mazuri aliokuandalia Allah Ta'ala. Ta Ninyi mwe mwaikumbuka hadithi ya Buhuraira. Watu saba watakaofunikwa na kivuli cha Allah mtume akamtaja washabu na shaafi ya ibadati Allah. Kijana makuzi yake ya ujana ameyatumia kwenye ibada ya Allah. Kwa hivyo wewe kujituma na kuongeza jitihada kwenye ibada hakukufanyi riski yako ipungue hakukufanyi mambo yako yasiende hakukufanyi shughuli zako zifeli. ah ah sawa tu na mambo yako yatanyooka vizuri tu kwa sababu kila waliotumia muda wao kuitafuta akhera, waliipata akhera wakaipata na dunia Ndo uzuri wajitihada katika dini Yani kila unavongeza jitihada katika dini yako jitihada katika ibada basi Allah anakupa kwenye dini na anakupa kwenye hiyo dunia kwa hivyo jitume na itumie fursa uliokuwa nayo ya ujana ya afya vizuri katika hiki kipindi ili baada ya kipindi hichi kupita uwe ni mtu na ibada hizi ni maisha yako Kisimamo cha usiku ni maisha yako kufunga somo za sunna ni maisha yako kusoma Qur'ani ni maisha yako kusaidia watu ni maisha yako ukarimu ni maisha yako kuwasamehe watu ni maisha yako uwe ni kijana jamii inafurahi kumshiriki wenye dini na wasiokuwa na dini wafaqani Allah wa iyyakum wa jazakum صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم